Гріх і сором перед ними погасили вогонь у грудях Дожили до весни Якось Пилип повернувся з лісу І застав Катерину за несподіваною роботою Вона плела по столи І вдруге застав її за тим же Плела другу пару Він зрозумів, Катерина готується в дорогу Він довго сидів мовчки на лаві А коли повечеряли І Катерина хотіла прибрати миски Мовив, опустивши голову, сядь я знаю, Катре, воно, мабуть, не до речі, а може і до речі. Страшно мені пускати тебе в світи за таким гробиням. Пропадете? А що маю діяти? Знаю, і тобі люди через тин заглядають, а тут же не стільки про тебе йдеться, скільки про Івася. Виросте байстрюком. Батька йому треба, хоче когось. Нехай і під старку багатого. Катерина дивилася, здогадувалася і не здогадувалася. Так я ото, як той казав, міг би стати Івасеві за батька. Катерина стиснула руки, зашарілася. Як то? А так, повінчаємось. І поспішаючи, аби не заперечила зразу, сказав Не тут. Є в мене попик на прикметі. Затрісала звідси, знайомий. Він би й обвінчав. Чоловік я при статках, Нехай і не при великих, Все буде і в асеві. Мені вже, може, і недовго Лісовиків полохати. Катерина забрала миски, Заходилася мити на лавіна Впроти печі. Лип смикав себе за лівого вуса, Найбільша ознака його хвилювання. Чого ти мовчиш? Зовсім тихо як скажете, що скажете, як скажете, так і буде. Пилип заяснів лицем, підвівся, ступив до Катерини, одначе обняти не зважився. А наступного ранку осідлав коня і поїхав у те далеке село. В неділю їздили туди з Катериною і Васем. Вінці над їхніми головами тримали попові наймити наймичка. Більше в церкві не було нікого. Вернулися додому надвечір. попорали худобу, сіли вечеряти. Дорогою назад Филип забігав у великому селі зеленій діброві до корчми. Тепер він виклав з мішка кільце ковбаси, шмат печеного сала, білу паляницю і виставив стоянець доброго волоського вина. Таким було їхнє весілля. Він і по вечері не осмілився ні на які любощі, Катерина сама прийшла, лягла до нього в постіль Так жили вони п'ять років Пилип не кривдив Катерину Намагався перебрати на себе Більшу частину і її роботи Навіть купав з нею у вербових ночвах Івася Івась звик до його кущистих брів Великого носа Часто хапав за нього ручкою регочучи Але коли в людський слід Ступить недоля То вона йтиме і долягатиме Поки не зживе зі світу Ранній осені Катерина бігла через став, ломилася на тонкому люду, було їй по груди. Вона таки вибралася на берег, але застудилася і за два тижні померла. Тяжко зажурився Пилип, проте сумував недовго. За два місяці його знайшли в лісі з проломленою головою. Звичайна, смерть багатьох побережників. Пан забрав Пилипову землю і хату, а Івася віддав у підпасичі. А звідти про всяк випадок, бо ще виросте й хтось, Розкаже про панську правду в Москалі. Іван вернувся, коли вже настала воля і осівся в нашому селі. Олег мовчав. Для чого ти це мені розказала? Мовив решті. Чи для того, щоб знав, що ти з байстрюків чи з кріпаків? Ні, для того, ні для іншого. А що ми з людей простих, доброзичливих, стражденних. Це одна линва. А то що, хіба я? Мусиш знати. Саме я? «Саме ти». Він довго, дуже довго сидів незрушно, втупивши очі в далеке незнане минуле. І чи не вперше за увесь цей час життя у місті подумав, що, можливо, призначений жити не тут, а десь там, принаймні в селі, де жив до цього, на землі і біля землі, її чорних важких скиб, золотого колосся і нічного багаття на пасовиську, в злитності зі всім тим у згоді з небом ясним і хмарним, у злагоді з призначенням, яке знехтував і погнався за невідчим, за примарою.